А тим часом той інший наливався сяйвом, як місяць у повні. Скинувши одіж, той кружляв дикі танки на розораному полі, той – навіжена менада. Вони зустрілися немов би раптово, наче мимохіть, ніби схоплені поривом нероздільної сутності. Так було до того випадку, коли... Євка скривилась і на мить відсунула листа. Вона терпіти не могла ні кульмінації, ні розв'язок. Все так законно. Проте вона вже читала колись цього листа, тому знову взяла його до рук. Випадково, незбагненно, неочікувано, самовільно, стихійно, нахабно. Той пропав. Ще з тоді коли напередодні вони незвично довго дивились у глибоке запівнічне небо, ловили зоряні відблиски в зіницях одне одного, пірнувши у духмяне срібло трав. Той щез тоді, коли напередодні вони мовчали злагоджено, як ніколи. Він задрімав чомусь раніше за тоя, а той щез. Один із них боязко не прокидався зранку. Один із них сонно кліпав очицями і мружився від яскравого світла. Потім, рвучко підвівшись, роззирався довкола і зрештою помітив безглузду ляльку, що лежала поряд у траві. Ще пізніше його вуста безліч разів шепотіли просте ім'я. Його очі дивились на безглузду ляльку. А він один... Падав зі скель, розчинявся в дощі, топився на сонці, витікав зі снів того часу, де вони були одним, якщо не зважати на палки почуття між ними. Згодом його очі дивилися на безглузду ляльку. Його очі дивилися на безглузду ляльку. Очі дивилися на безглузду ляльку, яка лежала поряд о ледь прим'ятій траві. Нарешті прийшов біль. Він брів мовчки, навпроти хатинки, він уверх кам'яну брилу, викарбувавши на ній власноруч. Геліайне, то не он. Довкола каменя він насадив кущі чудових асфобелій. А коли бувало сонячно і променисто, там завжди сиділо щось однооке однобоке, одноруке, годноноге і шістнадцятизубе! Привіт! Це той, інший!» Сказала тоді Євка, подзвонивши Даніві. Вона, здається, тоді ще радісно повідомила йому про свою чергову подорож. Це значило, що Даніві доведеться зайвих десять днів киснути в холодних дощах, чекаючи на Євку. «Що, шум? А голосів ти не чуєш?» – шпинила вона. «Ага, шиза активізується!» – не упіймався Дан'ю. «Ну, дивись!» І вервиться прожитих спільно днів якийсь місяць по цій розмові. А все ковзнуло до залізничної банальності, спогади в купі з чужими оповідями в журналі а все, все через запацяне скло псевдокупейного вагона. Бруківка чужого міста, бані сірого костюлу, мужик, що стяє на стіну, згадка про Андруховича, станція підзамче, станція Нотаріус, все швидше і потворніше міняється місто, а все кволіше я лозиться по вікні» і венозно-ліловим тлом того всього – думка про Даня. Чуттєвий спогад, що за якесь століття скінчиться фатальної сили оргазмом. Фаталіті. Дан'ю любив це слово. Боже, які дурні діалоги веде якась маман з дитиною. Рязько кушають кури-утки, а гріби вапше – полезні. Вся еда полезна. Даже мухоморы. Для животных – да. Сами вы животные. Покуштуй с нами мухоморьев. Фраза была взята с хорошей песни хороших хлопцев.